Sådär, då har jag äntligen spelat in ännu ett avsnitt av förlossningspodden. Det var ganska länge sedan sist. Det var roligt att få till det egentligen. Och jag har träffat Malin igen som också var den, min, den första som berättade om sin förlossning för mig. I den här förlossningspodden. Men nu har hon då alltså fått ett, en till bebis. Och det, var, eh, det är nu ändå den färskaste podden, eh, berättelsen hittills, jag tror eh, bebisen är ju bara två månader, lite mer hej kattis, nu kommer min katt eh, så det var ju roligt och eh, väldigt spännande så då, nu är de alltså en familj med två barn och väldigt eh, spännande förlossning eh, Saker som jag tänker att vi ska förklara, eller jag ska förklara, det är till exempel att Malin säger i slutet av podden att hon ECR vilket betyder, <coughs> ja, du. Det betyder elimineringskommunikation. Och det är för de som inte vet det. Ett sätt att kommunicera med sin bebis. Alltså redan från att den är nyfödd. Och börjar pott-träna den typ. Så det pisslar de med. Väldigt spännande. Och sen så pratar vi också om, en, om do, en dola. Eller flera dolor. Och det är en person som är liksom med under förlossningen. För att stötta. Och, och finnas där. Eh, ja... Jag har bara tänkt att jag skulle förklara det utifrån att det finns någon som inte är med på noterna så att säga. Ja, annars har jag väl inget direkt att säga. Här kommer Malins andra förlossningsberättelse. Det var bra, nej men det blev ju inte för långt alls Men det blev, ja, det, kanske inte blev det Nej det tycker jag absolut inte Men det, har, det är ingen som har Blivit så lång efter det Nej precis alltså. Hur känns det att podda igen? Det känns bra Det känns som att jag gör en massa saker Som jag varit nervös för mm. Eller så här, inte nervös Jag är inte nervös för att podda Men det känns som att jag har En bra massa saker som jag har väntat på Mm att så här, få jorda. Berätta vad det var, du gjorde idag. Eller kan du, vill du det? Lite snabbt eftersom att vi pratar om det. Ja. Eh, i, idag så. Ja vi spelar in nu alltså. Ja. Ursäkta. <laughs> <Nej>. <laughs> Flygande start. Ja precis. Eh, idag så var tv fyra dagarna här. Och eh, intervjuade mig och filmade oss lite i familjen angående hemmaförlossningar. Så ska, vi ska vara med i ett seriereportage om hemmaförlossningar. Och då var vi ett exempel på ett par som har gjort det. Så då var de här och filmade och intervjuade. Det var, det var kul och det var nervöst som tusan. Och kul och jättebra. Hon var jättebra hon som kom hit. Gud vad roligt. Mm. Ja, det ser jag fram emot. Jag. Ja. Men då kan man ju då lista ut att du har fött ännu ett barn och ja. att det då var en hemförlossning. Precis. Vad heter, hur var graviditeten, den här andra graviditeten? Ja, alltså, herregud vilken, vad olika det kan vara från graviditet och graviditet. Eh, inte bara mellan människor utan även mellan och liksom olika barn, vad man bär i magen. Jag vet inte om det var på grund av graviditeten bara, men herregud vilken jobbig graviditet jag hade. Mm. Eh, tung som tusan och mycket också för att jag har mått dåligt fysiskt, psykiskt. Allting var bara jätte, mm. eh, Alltså Jag älskar att vara gravid, jag älskar att bära på barn i magen så. Men jag har inte mått bra. Och det har resulterat i att graviditeten blev jobbig. Mm. Så. <går> Så det är, ja. Gud. Vilken skillnad det kan vara. Vilken skillnad ja. från din första, ja, första precis, graviditet. precis. När jag som... dansade på månen i nio månader. Liksom. Ja, som var otrolig. Ja. Ja. Så jag, jag, ja. Den var tung den här gången. Men... Mm. Hur gammal var Jakob när du blev gravid? Mm, Minns precis. Du han fyllde alltså år i augusti och jag blev gravid i januari. Så han var nästan vad blir det, ett och ett halvt då? Nästan Ja, ett och halvt. Ja. ja, Han var ju ganska liten också. Ja, han var ganska liten. Det är ganska tätt. Det är ganska tätt. Mm. Och kroppen som kanske inte hinner alltså, läka ordentligt på alla sätt och sådär. Det var mycket som hände runt omkring i livet också som mm. gjorde att, att det var det var tungt mm. men det var absolut värt det. Mm. Alla gånger liksom. Mm. Hade ju inte gjort annorlunda om jag hade fått välja nu liksom. Nej. Nej. Så. Det är klart. Det är klart. Så jag känner ja. eller det, ja herregud det finns väl de kanske som inte tycker det är värt. Ja. Nej, va, nej det ska vi inte blanda in. Nej. vad härligt att du känner så. Såhär. Ja, ja precis. Det känns, det känns ja, absolut. Inte en tvekan. Vad heter det? Vad tänkte du vad tänkte du om förlossningen? Alltså den som skulle komma när du var gravid. Vad hade du för förväntningar? Drömmar? Om hur ja, det skulle ju, bli? Jag hade ju nästan samma drömmar som, eh, <clears throat> som första gången jag skulle föda. Mm. Fortfarande ganska romantiserande. och Fortfarande mycket det här med att jag ville ha naturlig förlossning. Och jag ville äga min egen förlossning, jag vill bestämma min egen förlossning jag hade, jag hade någon slags dröm om att allting skulle gå lugnt och mysigt framåt det skulle vara ja men det skulle vara en enkel förlossning det skulle vara en sån förlossning som gör att man inte att man, att man känner sig nöjd efteråt, man känner sig nöjd och stärkt och upplevt någonting väldigt positivt. Det var min dröm liksom. Min mm. bild av det. Inte mm. så mycket var jag skulle vara, eller vilken ställning jag skulle vara, eller vilken tid, eller något sånt där. Men, liksom. Ja, det skulle vara. Vi skulle gå igenom någonting bra. Så. Mm. Coolt. Ja. Så... <laughs> när, när började du tänka på hemförlossning? Eh... <laughs> Ja, det började jag tänka på redan med barn nummer ett. Eh, att jag ville göra. Så att det fanns ju kvar sedan det. Att jag ville vara hemma och föda. Mm. Eh, men rent konkret att jag började tänka på hemförlossning. Det var ju kanske efter halva graviditeten eller sånt. Eller tidigare kanske. Att det var så här, men jag ville göra det där, Jag vill vara hemma. Mm. Eh, och ta reda på fakta och sånt här. Ja, det känns ju som en process som man liksom måste uppfinna själv. Mm. Hur, man, hur, man, hur, tar man, hur, hur gick det till väga för att ta reda på liksom allt runt omkring? Hur det funkar med hemförlossning? Eh, ja, hur gick jag till väga? Jag är eh, lite osäker på om jag vet svaret på frågan. Men eh, jag för, alltså till att börja med så pratade jag det med min barnmorska På, på vårcentralen. Hur fick du för bemötande då? Superbra bemötande mm. hon, har varit, hon har bara varit jättebra För oss mm. Och för mig eh, Härligt Ja, det, det var bara bra Jag, hon, jag fick det bemötandet som, som man som man önskar när man, när man kommer med en sån där lite kontroversiell Liksom mm. tanke så eh, hon tyckte absolut att jag skulle göra det ifall jag kände att det var det som var grejen den här gången. Och eh, jag började ta reda på, jag tror att det var väl via nätet. Min, min, min källa liksom som jag har för det mesta Den mm. bor där ute i Borsan. Eh, via nätet som jag tog reda på. Det finns även många hemsidor för, för hemförlossningar. Mm. Och jag gick in där och började liksom hej, hej, jag är helt ny på det här. Vad gör jag? Hur gör jag det här? Vem vänder jag mig till? Och så vidare. Och fick, få, alltså, fick jättebra gensvar och jättebra hjälp och, och fick listor och telefonnummer av folk hit och dit som inte har en aning om vem jag är och sådär som bara ville hjälpa till. Och så började jag ringa runt och så fick jag liksom mer kött på benen. Och ett tag så var jag väldigt sådär att jag inte fick svar på mina frågor Jag blev lite irriterad och lite stressad och lite sådär. Men jag vill ha svar på det här Så att jag verkligen kan börja Göra klart min tanke Att jag ska föda hemma mm. eh, För att när man har fått svar på alla sina frågor Det är då man verkligen kan börja fundera på allvar eh, Eller så var det för mig att eh, sådär, eh, ja, men, Ren fakta Jag ville veta ren fakta Hur går det till Vad, Hur gör jag det här jag kände mig ganska ensam i min, i min process att få göra det. Jag kände mig väldigt sådär, ensam jag upplevde inte att jag fick så mycket gehör om... Alltså, jag kände mig inte hundra procent trygg förrän jag hade fått svar på några frågor. En, en, fyra eller fem frågor som var viktiga som jag ville ha svar på och de fick jag inte ett svar på upplevde jag. Först jag fick kontakt med barnmorskorna här i, i länet. Och började prata med dem i telefon. Mm. Och fick konkreta svar. Det här och det här och det här. Och då svarade de konkret. Ja då blir det det här och det här och det här. Och då, ja tack nu. Då kunde jag sjunka ner i det. Och så kunde jag börja fundera på. Är det hemma jag ska vara? Är det där jag känner mig trygg? Eh, och så ville jag ju att Theo skulle vara med på det. 100%. procent. Mm. Mm. Jag ville ju inte ha någon. Det var också en stark önskan. Jag ville ju inte ha någon i rummet när jag föder som är orolig eller rädd eller nervös. Mm. Det går ju bort för min del då. Var han med då? Ja. Mm. Han var med. Han hade samma frågor och funderingar som jag hade. Och det fick vi ju svar på av barnmorskan. Och då var han med. Mm. så, så sen, Ni, ni var liksom på. tillsammans i, ja. i och det, det här ja, gud, beslutet. Ja, då. verkligen. Och det hade för min del hade, vet jag inte om jag hade velat göra det annars. Alltså då hade inte jag velat ha med till och Känner Jag så sådär. Nej, det kan jag. Jag, jag, vill, jag vill inte ha med honom om inte han känner sig trygg. Nej. Då, då, då, för det, då ja, blir det när man bara osäkerhet. Man, ja, för när man känner varandra så väl också, ja. då känner man ju den vibben. Ja, ja visst, såklart. Visst. Och blir påverkad av det. Ja. Så det är klart. Så, så det, det får... känns ju så som att nej, men han, han, han, vi måste ju prata igenom det här till punkt och pricka så att vi båda är helt hundra på det. Sen vad som händer under förloppets gång, det är en annan sak. Det kan ju hända saker och funderingar som sånt där som kommer upp. Men att vi är på samma. Linje liksom. när, när graviditeten var det så här bestämt? Ja, ah, det blir en hemförlossning. Ganska sent egentligen. <hör> ganska sent. Ursäkta. Mm -hmm. eh, svårt att svara på det. Men, men jag, jag, jag, ser, jag tror att det handlade om kanske vecka... Men ganska sent, 25, eller så nästan nära 30. Veckat, hur länge går man, 40 veckor mm. ja, nästan nära 30 Aha. för det var, det var, det var först då som det på allvar drog igång för det var först då som jag fick bra kontakt med mina barnmorskor mm. eh, och det blev de började fundera på när de kunde komma hit och, och träffa oss och, så där. och då blev jag sådär men nu, nu händer någonting jag, hade ju, jag är en sån här person som jag hade ju gärna velat- att de skulle komma hit redan innan jag var gravid- för att vi skulle lära känna varandra- så himla väl som möjligt. Mm. Men eftersom det inte går att planera- när man ska bli gravid riktigt- så gick det ju inte så bra. Mm. Nej. Så. Ja. Vad heter eh, omgivningen? Hur reagerar den på hemförlossning? Är det någonting du vill prata om? Ja, absolut. Jag kan prata om det. Eh, Både negativt och positivt. Eh, positivt handlar nog om att man inte... Eh, positivt handlar nog mycket om, om, om konkret att man vill, man vill stötta om man kanske har gått igenom någonting själv som man upplevde som en bra grej och erfarenhet. Och sådär. Negativt tror jag handlar om ren oro. Liksom från många... Som jag har upplevt negativt från. Eh, sen handlar det också om ren oro. Inte, att, inte det här, den här biten att orolig för, för själva hemförlossningen. Utan snarare orolig för att det ska hända någonting såklart. Eh, och jag upplevde också sen att det är många som har sagt. Ja, men det är klart att ni ska göra det hemma om det är det ni önskar. Jag hoppas att det funkar för er. Och det känns ju, ja, men det är ju jätte, att höra en sån grej efter att man har hört en oro-tanke också. Mm. För då blir så här, ja, men vad, tack för att, du, för att du stöttar mitt, mitt önskemål och min, min liksom min önskan så. Mm. Det, jag uppskattar jättemycket, jag förstår att det inte är ditt val. Men jag uppskattar att du mm. önskar mig lycka till, liksom, mm. mitt val. Mm. Så det, det, var, det var ja både negativt och positivt. Mm. Såklart. Mm. Liksom. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Vad heter det, vad minst du från slutet av graviditeten? Hur var den? Um, lite, ganska mycket lättare. För att jag hade börjat gå i terapi- <laughs> så att det, var, det var ju lite lättare. Jag hade fått lite mer klarhet och lite mer... liksom. Jag hade fått reda ut mig själv lite grann. Jag fått lite mer stabilitet i mig själv. Rent psykiskt så. Mm. Eh, så det var ju lite lättare. Men fortfarande så var det också så sådär... En, O, en ganska stor oro för hur skulle det här gå? Och nu har jag gått något dåligt i, i nio månader med den här lilla krabaten i magen. Hoppas, hoppas, hoppas jag inte för över någonting. Eller ska den födas ut till det här nu? Och ska jag börja på en, börja med något nytt i mitt liv? Eller så ja, Jag skulle komma tillbaka långsamt i samband med födelse av min son. Och det var, det var väl lite så här. Kämpigt. Mm. Men det var ju bara att göra det liksom. Mm. Mm. Så. Det, det var ju ingenting som, det var ingenting som gick att göra något åt så att säga. Det, det var ju bara. Det var jag, jag, kände, ja, jag kände bara att nej, men det kan ju. Det är väl bättre att, att, att jag försöker jobba med mina problem medan han är i magen istället för att inte kunna göra när han kommer ut och det är bättre att börja jobba med det överhuvudtaget än att skjuta upp det och så hela den biten, bara göra det vare sig mm. han ligger i magen eller inte så jag, jag behöver liksom gå till en terapeut och få prata liksom. mm. oh, yeah. så det men visst hade jag ibland dåligt samvete för att eh, jag skulle föra över någonting på honom som inte var sunt och sådär mm. och det har jag fortfarande men så jag nu är det så det är och den det enda jag kan göra nu är att ge honom en, en bra start liksom mm. och, och fortsätta att jobba med mig själv för för barnen skulle så ja. så. Oh, yeah. <clears throat> så slutet av graviditeten minns jag både som intensiv och ganska eh, Alltså, hela graviditeten har varit väldigt märklig. Mm. Egentligen. Så. Allting var ganska konstigt. Mm. Ja, det var något annat. Ja, verkligen. Jag hade inte så mycket tid heller att tänka så mycket som jag gjorde förra gången. Förra gången fick jag liksom 100% tid att tänka på tänka på bebisen och förbereda mig väldigt mycket på ett annat sätt och den här gången fick jag ju inte alls lika mycket tid till det för att jag behövde jobba med mig själv mycket mer och jag mådde inte bra och jag eh, hade en, en liten en, li, en liten redan liksom som behövde mig också eftersom tio jobbade och sådär mm. så det blev ju en helt annan situation oh, ja. man kan ju inte gå upp i en graviditet på samma sätt när man har en liten hemma också nej det är stor skillnad ja Enorm stor skillnad. Ja, att och ha ett barn. Ja, ja. Hur, hur började själva förlossningen? Eh, förlossningen började väldigt milt. Eh, den började med så här milda sammandragningar på en onsdag klockan fem. Mm. <laughs> Exakt klockslag <Det> var <laughs> Konsekunden <laughs> Ja men faktiskt för att det, var, det var så att vi, har ju, vi är ju ett gäng Här i byn som har Vad vi kallar onsdagmiddag eh, Och det var under En onsdagmiddag som det startade eh, Och vi började Den middagen klockan fem varje onsdag Och satt och åt Och då satte det igång sakta sakta under middagen? Kom det som smygande verkar? Talade du om det då på middagen? Vi satt hela gänget och ni blev här. nu händer något vi sa ju det när vi gick härifrån i natt föder det kommer i natt tvärsäkra nu hällde jag upp lite te här så var det den började då den började ju otroligt långsamt, den kröp ju, smög ju igång och det kändes ju inte som att det skulle... Alltså jag gick runt hela graviditeten och trodde att jag skulle få en sån här... Alltså att, att, att barnet skulle komma jättemycket tidigare än vad det kom. Långt det. innan BF. Just det, du hade en sån känsla? Ja, va? hela tiden. Herregud, jag var nästan lite stressad över att den skulle komma. Jag var nästan nervös att den skulle komma för tidigt sådär. Mm. Inom ramarna för för förtidigt födda barn. Mm. Eh, och det gjorde... Så var det ju inte. <laughs> <laughs> Nej det blev jag verkligen inte. Oh, och jag, vad, vi, oh, vad vi väntade. <laughs> ja. Och jag tänker att så här. Men eftersom jag inte mådde speciellt bra under graviditeten så kanske det hade med det att göra. Att jag var stressad över lag. Över, situation, över min livssituation situation. Liksom, över mitt liv. Ah. Och måste ha påverkats jättemycket av det och bara så här, ha, ha, jag hade ju ingen, jag kände ju inte alls min kropp på samma sätt som förra gången alltså jag kände inte av min kropp på samma sätt som förra gången jag hade inte alls samma kontakt med kroppen den här gången som förra gången så jag fattar inte hur jag kunde känna en sån grej att jag sa ju det till många vänner också liksom. nej men jag, jag, kommer, jag kommer föda innan BF, jag är helt bombys helt bombys, mm. helt bombys. Och jag blev inte men vad, vad var det som fick mig att tro det då? Jag hade ju ingen kontakt med kroppen utanåt. Och <laughs> den var ju den var, alltså jag var ju, man ja du vet lite sömnbrist hela tiden och oh. och till att jobba mycket och sådär. <laughs> det var det här kände så. <laughs> Ja. Jag skattar lite åt det. För att det är ju väldigt roligt att jag var så bombsäker så blev det absolut inte så. så alltså det är ju tvärtom. Ja, tvärtom. Vad, hur i förhållande till BF följden? Alltså beräknad födelse Ja, precis. Eh, det var ju så snurrigt med det där datumet också. Ja, det var jättesnurrigt Det är det som är så svårt också. För jag har svårt att svara på det för att det flyttades ju vände tre gånger eller vad det var. Mm. Så jag vet ju inte riktigt, men. men jag var så. Jag gick. Jag var på vecka 32. Vänta, 31 plus. Nej, 41 nej. måste det vara. Ja. <laughs> <laughs> Amningsgärna. Oj, oj, oj. Um, 40 precis. Jag skulle precis. Och hade gått en dag till så hade jag gått in i vecka 42. Ja, och du hade väl någon sån här överburenhetskontroll inbokad ja. runt bara... Alltså... Ja, precis. Runt hörnet. Runt hörnet alltså. Ja, det. verkligen. Det var dagen efter Aj, som så. jag hade överburenhetskontroll. Och... Vad sa du? 40, jag avbröt dig. 41 plus ja, någonting. precis. Plus 6. Plus 6. Ja. Ja. Föddes han? Det föd, då föddes han, ja. Mm, ja. det är ju... Och jag var på... Ja, det var mycket under den här så alltså, Gud, jag måste minnas tillbaka. Jag har, det är en DC. Det är, dicit, det är i huvudet över det här. Men, um, jag var på vändningsförsök också. Ganska sent i graviditeten. Just det, för han låg med, du upptäcktes att han låg med han, rumpan. Ja, för dig. ja och han hade ju vänt sig innan och sen så gick jag in, åkte jag in till barnmorskan där någon, någon dag innan BF. Och nej, men det var sent i alla fall. Jag åkte in till barnmorskan. Efter vecka 38. Och då vill ju att man ska göra ett vändningsförsök innan vecka 38 helst. Då, så att man kan föda. Så att man inte behöver planera att föda i säte och så vidare. Ehm. Då låg bebisen med huvudet upp. Och min barnmorska har varit lite stressad och sådär. Jag blev inte så stressad. Men, men hon var ganska stressad. Så hon ringde in till förlossningen. Och så fick jag åka in till på ett vändningsförsök morgonen efter. Och de tog CTG-kurva och såna här grejer- för att kolla barnet- och så att det inte var något verkar. Och så att, ja, kolla så att allting var bra- och det visste jag att det var. Så jag låg där och bara väntade på att de skulle- veta det de ville veta. Sen när vi skulle gå in- och de skulle kolla med ultraljud igen- så att barnet inte hade vänt sig. För då behöver man inte göra något än Och då hade det vänt sig. Så då låg han rätt? ja. Och då hade jag legat på britsen en timme och väntat. Och jag hade inte känt någonting från magen. Och så puff, hade han vänt sig. Jag tror han smög. Alltså han vände sig när du låg där? Ja. Du kom dit och låg han fel? Dit, jag kom dit och gjorde ultraljud. För de ville se, var helt säkra på att bebisen låg med huvudet upp. Eller var han nu låg. Ja. Då låg han med huvudet upp. Och då fick jag ligga på en brits med CTG-kurvan på. För de ville ha koll på att bebisen mådde bra. Hjärtljud, inga verkar hela den här biten. Mm. Allting så bra ut. En timme låg jag. Och sen gick jag in i ett annat rum för att göra till ultraljud. För att kolla ifall det inte har hänt någonting. Att han har vänt sig alltså. Mm. Så skulle de, ifall det inte har hänt någonting, då ska de sätta igång en vändningsförsök. Så knöla runt då. Ja. Mm. Eh, då har han vänt sig. Det är fantastiskt. Vi säger ju hela tiden han. Ja. Visste du att det var en han i magen? <laughs> Nej, jag var inte övertygad att det var flicka. <laughs> Du var så off man. Jag var så otroligt off. Jag var, var ju någon helt annanstans hela, Åh, hela tiden. För jag då det är så att jag skrattar det Det är helt fantastiskt. Jag, jag, jag måste verkligen fråga tio. Varje gång någon frågar hur förlossningen var och var, så måste jag fråga tio. För jag kommer inte ihåg någonting. Ja. Jag är verkligen någon helt annanstans. Jag blir så här, det här året har ju varit bara töcken för mig. Ett långt... Ett långt... Ett långt lidande. Nej. Ett års lidande. Åh, vad däppigt. Ja. Det, ja, det var... Det var lite så, men... Det, lå det låter kanske farligt, men det var... Det var tungt. Ja. Det var riktigt tungt, men ja. Ehm, du tog dig igenom det. Ja, precis. Med bravur. Ja. Ja. Ett år känns långt, men... Mm. Ja, ja. Ja, men vi var, nu hamnade vi i graviditeten igen. Vi, pratade, ja. nej, vi hade precis börjat prata ja. om hur, hur det började. Och det ja. var här alltså på onsdagsmaten. Ja, det var på onsdagsmaten. Jag kände ju inte att det skulle gå så här helt fort när det väl satt det igång. Ja, innan jag åkte in förresten för vändningsförsök så försökte jag vända honom själv. Just det. Hemma i vardagsrummet. Jag stod på huvudet och jag knallade runt med magen. Alltså jag stod på huvet i hallen med en kudd under rumpan. I säkert så 20 minuters gången dessutom att jag hade sprängt Alltså här, jag fattar inte hur du kunde stå på huvudet när du var Jag tror aldrig jag skulle ha klarat det. Du fick liksom tio och hjälpa dig nej men, upp, alltså eller kom stod, du upp nej men alltså jag stod inte regelrätt på huvudet. Utan det var så att jag ställde mig, jag la mig med rumpan mot en vägg med benen upp mot väggen uh. och sen så kröp jag upp med fötterna mot väggen uh. så att jag stod liksom på axlarna uh, okay. och sen hade jag en, en kudde under huvudet så jag stod på axlarna med tryckte upp rumpan så att min underkropp alltså uh, min över överunderkropp var så raka som möjligt men jag stod ju inte regelrätt på <laughs> huvudet det var roligt men du har du, alltså det här, här tillvägagångssättet. Typ, hittade du på det själv? Fick du feeling och bara det här blir bra? Eller googlade du och hittade. Något? Nej, jag pratade med många som, alltså barnmorskor om, om det här. Och jag pratade även med vår, våra barnmorskor som skulle vara med oss. Eh, och flera som har gjort vändningsförsök hemma. Och sen är det många som tycker att det ska man inte göra själv för att man vet inte. Bla, bla, bla, barnet kan, det kan hända saker. Och... Och jag fick känslan av att nej, jag ska försöka. Det kan inte vara mer brutalt att göra det hemma än att det ska stå och knåla på min mage i en timme för att vända bebisen på BB. Så jag försökte och det gick inte alls. Jag lyste även med ficklampa från huvudet och drog långsamt ner mot, mot, eh, neråt liksom så att huvudet skulle lägga sig neråt. För, för att liksom locka, den. Ja, för locka det? Ja, för lockade locka hade jag hört att man kunde göra. Så kunde man även lägga en isbit på rumpan på bebisen. Alltså på min mage och sen kunde man ta en ficklampa så kunde man dra ficklampan neråt, och så kunde man dra isbiten allt eftersom bebisen vänder på sig så skulle man hålla isbiten på rumpan och följa bebisen upp så att bebisen har isbiten hela vägen för den Aha. flyttar sig Shit. undan isbiten för det är kallt mycket träck ja. Det funkade alls för mig. <laughs> jag försökte och försökte. Jag stod på huvudet och stod och skrattade bredvid och tyckte att det var så kul. Ut. Det funkade inte alls. Fotade ni det här? <laughs> nej, jag har inte fotat mycket under den här graviditeten alltså. Bara mage och sådär. Men. Mm. Nej. Det. det, det nej. Åh. Oh, roligt det är att prata om det. Eh, ja. Men, men han hade vänt på sig i alla fall när de skulle göra vändningsförsök och jag var så där, okej, okay, nu tänker jag för då var det många som sa att okej, okay, nu är det bra om du står på huvudet igen mm. så att bebisen inte känner att huvudet är åt fel håll okay. när den har vänt sig och jag kände så, fast nu har ni ju vänt sig nu trivs den ju där, för det är ju mer utrymme för den att ligga neråt än uppåt när den är så stor mm. så jag var sådär, nej, nej ingen fara den kommer ligga kvar, och det gjorde han ju han låg kvar. Mm. Och jag kände ju också att jag kommer känna ifall bebisen vänder sig. För den, nu var den ju så pass stor liksom. Nu låg den ju verkligen tillrättad när den sjunker ner och sånt där. Bara efter bara någon dag och så där. Ja, Kände du det här där, att det lättade då? Ja, Eller? det gjorde jag ju. Mm. För jag funderade ju flera dagar innan jag åkte in till barnmorskan varför rumpan är så himla stor liksom. <gåll> För den låg upp och tryckte mot rebenen. Ja just det, och det var huvudet. Och det var huvudet. Och då blev jag sådär, ja men nu känner jag ju hur det ska kännas när jag ligger neråt. Plus att jag lärde mig av barnmorskorna på BB och känna ner i bäckenet hur babysens huvud kändes när det låg rätt. Uh -huh. Så då sa de att ja, men, känns det annorlunda, det bara att komma hit igen liksom. Ja just det, Coolt. Så det, det var ju bara att känna och sen så kände jag efter ett tag att det inte gick att rucka på huvudet. Så det visar de mig också. så här, men Prova att vara tryggligt åt olegalt och se om det, om det rör sig. Om det inte rör sig så, så då har det, sitter det fast. Shit vad coolt. Ja. Och de sa att det är, det är inget humbug över det. Utan det är precis som vi gör så det kan du ju göra. kult känna. Men du inför den här förlossningen. Mm. Du hade ju ett helt team. Ja. Som stod beredda. Ja. Kan inte du berätta vilka du ville ha med i, ja. under din förlossning? Absolut. Eh, två hembarnmorskor. Eh, de jobbade i team. Mm. Och de sa att antingen kommer de en av dem. Eller så kommer de båda. Beroende på vad de kan. Men en kommer finnas på plats. Eh, inom ramen av vissa veckor. Eh, och sen ville jag även ha en, en, en vän och dola med. Eh, som, som är även en barnmorska. Som ville vara här som... Egenskap av Dola. Som jag hade kontakt med och frågade. Och sen en granne och Dola. Så jag hade två barnmorskor och två dolor. Mm. Ett lyxteam. Och sen hade jag en kock. Och så hade jag... <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Mm. Men det hade varit så ofta en kock med ah. oh, yeah. Bara knäppa i fingrarna så. Nej men det var, jag hade ett helt team Jag hade ju någon slags bild ganska tidigt Om att nej, men jag ska ju ha tio pers minst Jag ska ju knäppa med fingrarna Och de ska veta vad jag vill ha utan att jag behöver säga någonting mm. Det var lite som att jag så här. Jag ska föda barn Jag ska inte göra någonting annat än att föda barn Behöver jag vatten så ska de ge mig vatten så fort mm. Behöver jag smörgås så ska jag ha det så fort så här, Jag kände mig lite så här. Vänner vad, vad var det? Om det också hade med hur jag mådde under graviditeten. Liksom, att jag skulle inte lägga ner energi på någonting annat än just föda barn. Mm. För det hade varit så mycket ändå. liksom mm. Eller om det bara var att jag hade en tanke om att. Ja. Hundra procent föda barn, inget annat. Fokus. Ja. Mm. ja Okej. Okay. Så du hade liksom ett team mm. redo. Mm. Och nu även då där vi befann oss hade känt att det var på gång. Det på mm. onsdag klockan fem. Ja. Vad hände sen under liksom, onsdagskvällen? Eh, det var väldigt lugnt och jag har varit nervös. Och jag förstår inte varför jag blev nervös. Jag var inte nervös för att vara hemma. Jag var snarare nervös för att shit, nu händer det. Gud vad spännande. Ah, jag ska föda barn. Du, du, du, du, du, du. Sådär, liksom. Och så ringde jag runt till alla som jag ville ha med mig. Och det var några som var sådär, ja, oh gud, oh gud, ja, ja, bilen är igång, jag kommer. Mm. Och det var några som sa, ja, men ring när du känner att det tilltar, hur ofta kommer de, hur klockade det verkar och sådär. Och... Hur ofta kommer de då? Ja, det är som är så roligt, de kom som liksom allt mellan tre minuters mellanrum och två timmars mellanrum. Mm -hmm. De var jättoregelbundna Och långa och jätteolika, lång jätteolika intensiva. Så alltså barnmorskorna sa ju det att, vi kommer... De, de, de gick efter den här tanken att hade du om jag om jag, om jag hade åkt in till BB för att föda mm. hade jag då valt att åka in nu. Okej, okay. de kommer när ah. du skulle ha åkt ja, in. Ja, precis. Mm. Och jag sa att nej, jag hade ju inte åkt in nu. Och de var nej men då så. Mm. Chilla, sov, vila, ät. Liksom. Mm. Eh, och sen min, min ena dola Maria hon hon, eh, hon var stenbredd. Det var hon som åkte på <går> två röda. Liksom. Hon, jag kom kommer, på, hon kom på en gång. Ja. Och sen min andra dola Ylva. Hon, hon, eh, hon kom lite senare på kvällen. Då satt vi i köket och, och fikade. Och hade inte alls någon tanke på att barn. Hade du verkar då? Ja. <går> Milda. Mm. Hände inte så mycket. liksom. Satt vi i köket och fikade. Och jag satt och spelade kort. Och drack te och, och så här. Var väldigt, det var mer, mer som att nu ska vi sitta här och mysa. Välkomna alla som vill. Liksom. Och sen så gick jag och la mig. Och sen kom barnmorskorna sen mitt i natten. De kom i ett, någonting sånt. Och då hörde jag hur de kom och jag bara jaha, ska jag ha barnmorskor här nu? Men, men jag, jag ska ju inte föra barn. <laughs> så jag hade lurat hit alla, det kändes det som. Men så var det ju inte. Men... Det kändes lite som att jag hade lurat hit folk för att jag var så himla osäker på hur, hur långt det var gånget, så att säga. Liksom. Gjorde ni undersökningar och sånt? Nej, ingenting. Och de, de frågade mig, så där, Men, ska vi undersöka? Jag, ja kan, kan vi väl så här. Det var verkligen, verkligen till därifrån för mig. Men sen, jo, vi gjorde en undersökning. Då var jag öppen typ fem eller något sånt där. Nej, gjorde ni den. Eh, på morgonen efter gjorde vi en undersökning. Torsdag morgon? Ja. Ah. Då, då var det öppen fem ah, centimeter. Ja, eller något sånt där. Det var fyra eller fem. Så alltså det var verkligen sådär, jaha, oj. Det, var ändå, det hade ändå hänt någonting. Mm, ja, absolut. Men det var ändå så ja, jag kan ju ha varit öppen. Alltså man kan ju vara öppen flera centimeter med hela graviditeten. Det alltså betyder någonting, fick jag veta. Liksom, jag hade, du kan ju ha gått öppen sådär i flera veckor. Liksom, så mycket. Alltså, så här fyra, Nej, fem. inte fyra fem, men man kan ha varit öppen två utan att det mm. har varit något konstigt. Liksom, med det. Mm. Och det fick jag reda på då. då blev det så. Här, Jaha, men, oj, vad, dumt? Eller så? Här. Det var, det var väldigt, det var väldigt lite i alla fall, eller väldigt lite. Men det var, jag trodde det skulle vara lite mer. Men det är ju inte konstigt alls för det var väldigt lugna verkar och det var, alltså, det var som man kan kalla det verkar. Kraftigare sammandragningar en slags milda verkar. Mm. Liksom. Det var ju absolut ingenting som jag behövde koncentrera mig på eller vila i eller någonting sånt. Utan jag kunde ju fortsätta med allting precis som vanligt. Um. Sen åt vi frukost hela gänget i vårt lilla kök. Um. Alla barnmorskor, alla dolor och alla som var här um. åt frukost. Och sen pratade barnmorskorna om att eh, ja men det verkar inte som att du ska föda några barn det här dygnet. Så vi åker hem. Så får du ringa ifall det händer om mer. Så de åkte hem. Ja så alltså, naturligtvis efter överenskommelse med oss då. Mm. Eh, men det kändes ju helt lugnt liksom. Så de åkte hem. Så var lugnt, lugnt, lugnt, lugnt, lugnt. Men eh, dina båda dolor var kvar. Ja, ehm min ena dola, Maria, åkte hem också. Och sen efter ett tag så åkte även eh, Ylva hem. Eh, men, men de var kvar lite längre än barnmorskorna. Mm. Nu måste jag liksom läsa lite på mina anteckningar. Bara för att se att jag ska säga rätt. Eh, det här är torsdag. Nu är vi inne på torsdagen precis. Då händer ingenting, liksom. Jag gick runt och bara, men aha, aha, nej, det händer ingenting. Det var det var små milda sammandragningar. Och de kom och gick och de så här. Det hände, det hände ingenting. Nej. Och jag blev lite så här. Hur länge ska jag gå och vänta? Och vad väntar jag på? Liksom. Mm. Um, sen drack jag ju en drink. Jag pratade oh, prata med. Du drack den. <laughs> jag drack halva. För det var det videos jag någonsin har fått smaka på någonsin. Men gud, det här har ju inte vi pratat om. Nej. Att du drack har vi den. Det? Nej. Nej. Det för, du, för vi pratade ju om receptet. Ja, har vi inte pratat om att drack den? Nej, men jag visste inte att det blev. Nej, nej. nej det tror jag inte. Nej, okej. Okay. För jag drack den. Ja, men jag fick ju låna eh, skump av dig. Just det. Ja. Ja, jag var aldrig ändå inte säker. Nej, nej precis. Jag um, men, ja, du, äh, vad, händer det? det någonting? Ja, Precis. Du drack, du drack alltså en drink ja, det, för att börja föda barn? Ja, en, en sätta igång drink som man säger. Liksom. Oh. Jag pratade med barnmorskan om det där, om den här drinken och frågade liksom, vad, är, vad, är det som, var, vad är det som händer? Vad är det den ska göra och varför ska man dricka det här? Och jag kände liksom att kan jag hjälpa min kropp lite på traven utan att bråka för mycket med den? Då ska jag prova med det liksom. Jag tänkte också så här: men kanske ska testa akupunktur. Så bara, jag orkar inte åka iväg. Och så, äh, äh, äh. Och så lyckades jag luska ut det här drinkreceptet. Och så gjorde jag den. Och så gick jag och pratade och funderade säkert säkra timmar är det värt det. Ska jag dricka det här? Kommer jag? Ja. Och de, de, värsta, de värsta biverkningarna var ju att man blev toklös i magen liksom. mm. Och att man började kräkas. Och jag kände lite så, här, Ja om jag ska börja kräkas och bli toklös i magen. Då är det bra om jag blir det innan jag ska föda. För det orkar jag inte med båda och. Mm. Och jag är ju inte på väg att föda nu. Om jag kan kicka igång någonting i magen. Någon sammandragning eller något liksom sånt. Då är det jättebra sak. Då kanske jag hinner föda innan barnmorskorna ska åka till sitt andra jobb. När den här veckan var slut. Och måndagen skulle påbörjas. Då var min barnmorska nämligen upptagna på sitt andra jobb. Just det, så du hade lite tidspress. Ja, jag, jag hade lite så här tusan, jag måste föda en söndag kväll. <laughs> mm. <laughs> um, och det var torsdag. Och det var torsdag. Så på fredan, jag gick och funderade på det länge, och på fredag drack jag den där dränken. Fredag mm. mitt på dagen någon gång. Mm. Och det var så ofantligt äckligt. Så jag kräktes nästan av bara smaken. Usch. Ja. Jag är ingen fan av skumpa och såna här grejer. Det innehåller... Vad, kan du inte dra ja, ingredienserna? För kvällningar nu, Alltså det är skumpa. Det är så här två matskedar skumpa. Och sen är det... Alltså på riktigt, jag kan nästan inte berätta vad det är i. Nej, jag ska, sen, men skit typ i persik, äh, Du vet, persikopré, mandelmjöl, och någonting mer som jag inte kommer ihåg nu det var i alla fall en vidrig, ja, ja, precis. Åh oh, mm. gud vad äckligt det är mm, um, jag drack halvar där så otroligt och jag tänkte så, här, men när man håller för näsan och blundar, då ser man inte så upplever man inte lukten mm. så det försvinner två eller tre smak eller två stycken, vad heter det ja, det man säger så det är bara smaken som jag känner i munnen och den var ju mycket mildare när jag inte kände lukten och såg det mm. så jag drack halva den där drinken och sen jag, om jag, jag, jag, det, här, det går inte liksom eh, och så ville jag ha lite sympati från Theo så han tog sig också en klunk men han tyckte den var god <laughs> <laughs> ja, nej han, han, han är rolig, han tycker mycket sånt där som jag inte tycker om är väldigt gott så att han, han det här var inte så farligt liksom, tyckte han och jag sa nej men synd, synd att det inte är du som ska dricka den liksom. annars att han lyckats hälla i sig hela antagligen eh, sen kickade det igång efter drinken? ja jag drack halva drinken och jag mådde så ofantligt dåligt jag gick runt och ville kräkas i flera timmar och satt mig på toa och såhär och... ja det var inte kul det var som att det satt i halsen på mig liksom, i flera timmar. Och jag kände bara, nej men det där kan jag inte dricka. Jag ska inte dricka någonting som jag inte som, jag, alltså, som mm. jag inte kan. Liksom. Mm. Efter några timmar så satte det igång. Någonting. Det rumlade i magen kan jag säga. Ehm. Och sen bara, gick vi ut en sväng på byn. Är det då... fredag kväll nu eller? Ja, det är fredag eftermiddag. Mm. Eh, och jag tror klockan är typ tre eller något sånt och jag var så här: men gud du kan ju inte sätta igång redan herregud alltså om det här är drinken då är det ju här en superdrink, varför drack jag inte elan men såhär mm -hmm. eh, vi var ner på byn och så kom jag ungefär till ja, mitten på byn där någonstans utanför Lisas hus eh, och så började liksom Wow! Nu, liksom. shit, Nu, nu, nu födde jag här. Nej, men då satte det igång något jättemärkligt i min mage. Och jag blev lite så, här, men gud, det här kan jag, så alltså det här, det här det ska, det vara, ska det vara så här. Är det här normalt? Är det här vettigt? Så gick jag lite till. Och så slutade med att jag hade ungefär en halvtimmes lång verk. Mhm. Mm och det kände jag så, här, men det ska nog inte... Alltså, det där var, inte, det där var nog inte så himla bra, liksom. jag, ska inte, det ska, jag ska inte ha en halvtimmes lång verk. Det är konstigt, allting är konstigt, liksom. Så då ringde vi till barnmorskan och pratade med henne. Och hon bara, men ta det lugnt, liksom. Det hände mycket i magen. Och så har jag den här drinken. Och, ta det lugnt. Så länge du inte har ont... Alltså, ont har man ju när man har en verk, men det är en annan typ av ont. Så länge det inte händer någonting som du känner dig orolig för så där är ingen fara liksom. Mm. Känner efter, sätter och andas och vidare. liksom. Och då gjorde jag väl det och, och eh, det, gick, tog, det blev ju liksom lite lugnare och lugnade ner sig. Och så där. Gick ni hem igen? Ja, vi gick hem igen. Och eh, ja, verkan höll som sagt på ungefär 30 minuter. Alltså en mild verkan, jag kunde gå och så där men jag var tvungen att andas lite mer för att liksom, koncentrera mig och så där då. Eh, och sen kom det... Jag låg mig ner sig igen. Så det höll på igen. var vi tillbaka på det där. Liksom. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Men du menar att du hade lite lite verkar? Ja, precis. Lite verkar. Och, och sen det avtog och kom. Och, och det var liksom inte... Det, var inget... det fanns ingen regelbundenhet? Nej. Och inget... Nej, men ingenting som gjorde att så här... Ingenting som, som hade gjort att... Återigen till det här med att åka in till BB. Om jag skulle ha fött på BB. Hade jag valt att åka in nu? Nej. Mm, jag hade det. inte valt att åka in. Men det är någonting som händer. Så. liksom. Mm. Eh, sen. Gick vi och la oss. Nu försöker jag också minnas igen här. Eh, sen var det den här ikvällsrushen som vi säger. Och sen gick vi och la oss. Och sen ökade det sakta under lördagen och då ringde vi till barnmorskorna och dolorna och då kom de undrar om jag minns helt rätt nu, men de kom i alla fall och var här eh, under hela dagen mm. och det hände i stort sett ingenting och jag var öppen 7 centimeter under hela dagen Alltså verkligen så under hela dagen. Och så var det lite tokigt någon gång där för att det var eh, två olika personer som kollade mig och undersökte mig. Mm. Och det är ju inte så rimligt kanske alltid. För man mäter kanske lite olika och sådär. Men, men runt 7 cm var öppen. Och bara bara hände ingenting. Jag hade lite mer verkar och vi testade. Så här, men vi kanske, det är kanske meningen att bebisen ska komma ut i musik. Så vi satte på musik och dansade typ. Jag hoppade runt här liksom allihopa och dansade, och det hände ingenting. Och jag insåg att jag fick lite mer verkan när jag stod och pumpade upp förlossningspolen med högerfoten utan att, pool, utan att pumpen satt i poolen. Utan jag bara skulle pumpa i luften, för då var det ju ingen motstånd. Mm. Så jag stod där och pumphoppade på den där med högerfoten. Vilket resulterade att jag hade två verkar på en halvtimme liksom. Mm. Och det hände ingenting, och det hände ingenting, och det händer ingenting, och det hände ingenting. Ha, men hade du... Nu är det lördag, va? Jag tror det. Du, du hade verkar... Alltså, du hade verkar. Jag hade verkar, och det var jättemilt. Det var mild, jättelugnt. Milda verkar ja. lite då och då. Ja, precis. Ingen regelbundenhet. Ingen regelbundenhet. Kunde du komma så här tre på tio minuter, och sen typ inte förrän som en timme igen? Var det så oregelbundet eller var ja, det så här, typ. en gång i halvtimme? Nej men, det var, nej men det var precis så oregelbundet som du sa först. att Det kunde komma... Bara, Oj, nu fick jag en verk. Och, så, och då, så, då tänkte jag så här, men den där rörelsen var ju bra. Då gör jag den igen. men nu kom en verk. Och sen så bara, men nu händer tid att göra den rörelsen mer. Nu går jag iväg och då bara lugnar ner sig. Så här, nu, nu provar jag att hoppa lite och se vad som händer. Hände händer ingenting. Jag provar att hoppa lite... På den, här, på den här foten och ja, då det, blev det verkare. Då provade jag igen, blev det, ingenting. Alltså det var det fanns mm. ingenting som, som gjorde, blev liksom så i kroppen utan det var bara så här men, uh, lite så här, mm. uh, Vi provar igen. Uh, nej. Mm. Inget kul liksom. som att kroppen bara försökte förbereda mig för någonting. Men, men jag bara ja, hallå, jag är beredd. Jag kom igen liksom. Mm. Jag, du, gör vad du ska göra. Blev du otålig? Jag blev jätteotålig. Blev eh, alla teamet runt omkring otåligt? Nej, de blev nog inte så otåliga. De blev nog mer... Eh, att det verkade som att de tyckte att det var jobbigt för mig. Mm. Att inte jag kunde få komma igång med att föda barn. Liksom. På... Nu måste jag minnas igen. På morgon. Nu vet nu om jag har gått lite tiden i förväg. Men barnmorskorna åkte ju hem. Jag just det. Elisabeth, ena barnmorskan. Hade inte möjlighet att komma. Den sista gången. För då hade hon redan åkt till Stockholm för att jobba. Är det på lördagen? Mm. mm. Jag tror det. Eh, Heidi, min andra barnmorska. Hon kunde komma och hon var här. Men hon var tvungen att åka mitt på dagen. För att hon skulle åka till Stockholm sen och jobba på, på måndag. Och hon skulle åka iväg på något, på något annat innan. Som var privat. Som hon ville delta på. Så hon var också tvungen att åka. Så det slutade med att jag hade två dolor här. Uh. När, liksom, när du förstod att, dina, att barnmorskorna inte skulle kunna vara med. Hur kändes det? Um, när första, när, när, när, för, alltså när barnmorskorna var med de som var här i egen form av barnmorska. Egenskap heter jag inte egen form. Uh, när de åkte, då kändes det jättesönt. Och det var absolut inte på grund av att. De som barnmorskor eller personer åkte utan det var för att expertisen försvann i huset. Mm. Det var så jätteskönt. Och det var som att. Ja, lite grann som att det var. Så här, men lite, det blev lite lättare. Det hade inte ingen annan att få lita mig på, utan det var min egen kropp jag skulle förlita mig på. Blev det stressad av att ha barnmorskorna hemma. Jag, jag, ibland funderar jag på mig blev det att jag lite grann som att jag skulle prestera att det var något häftigt som skulle ske lite grann så. Det har jag tänkt ibland mm. att det kanske var. Um, att, att, eller, eller att det var så här men det var ganska det var ett, en spännande grej för mig att få vara hemma. Även om jag inte kände någon stress på grund av dem så tror jag att det kan ha varit det som hände. Mm. Att det var så äntligen ska få genomföra det som jag har drömt om så länge liksom. Mm. Eh, sen säger min ena Dola Maria att hon har svårt att sova borta. Att hon har blivit väldigt trött för att hon har inte kunnat sova. Så att hon behöver åka hem för att vila. och För att, ja, men för att hon vill komma hem. Liksom. Hon, hon känner inte att hon kan vara hur många dagar som helst hemma hos oss när jag inte föder. Vilket jag har full förståelse för. Så att hon sa det. att Jag kan stanna till klockan fyra, som först. Hon ville sätta en deadline för sig själv. Liksom. Att jag måste dra gränsen någonstans för mig själv, sån, hon. För att jag inte ska bli här i en vecka. Liksom. Och hon, det här är ju på lördagen. Mm. Och hon hade varit här sen torsdagen, fredagen. Ja, hon åkte hem en vända emellan. Ja, ah, just det. Mm. Eh, Så hon kom på torsdagen, och, onsdagen, Och Ja, precis. Åkte hem. åkte hem på torsdagen. Och sen kom hon, kom hon tillbaka, tillbaka. fredag. Eh, ja, precis. För att jag höll ju på en, en natt där. Under natten också. Det var natten mellan fredag och lördag så höll jag ju på och, och skulle föda också. Just det. För då var det, då var det också aktivt men det var inte så pass att jag kunde vila. Just det. Eh, så då var alla vakna här i stort sett och såg lite grann på morgonen och sådär. Eh, så hon... Hon hade varit vaken väldigt länge och hon var väldigt trött och slut och kände att hon behövde åka hem och vila och, ta, och återhämta sig. Så hon satte en deadline för sig själv. Hon var fyra, sen måste jag åka hem. Har du fött innan fyra? Pepp, pepp. Liksom. Mm. Och jag blev med och med att ja, okej, ja, jag kan inte göra så mycket åt nu. Klockan två. Liksom. Sen när klockan var kvart till fyra så sa hon så här, okej, klockan åtta så sätter jag deadline. <laughs> så det har varit mer och mer deadline. Är ja, det sköt upp det? Liksom. Eh... Och sen när klockan var åtta så sa hon att okej. Okay, för hon hade, fått, hon hade fått i uppgift av, av Heidi då att ta med babyväskan. Som de barnmorskorna har med sig när de kommer hem till folk som ska föda. Så då tog hon med sig babyväskan. Så då försvann ännu mer expertis ut ur huset. Och det var, först tänkte jag så här, men vad, vad kan finnas i den här babyväskan som vi prompt behöver då och då gick vi igenom lite och sådär och då var det egentligen stort sett bara ja men, lite så här plastskydd och sånt där för att skydda möbler eh, under förlossningen som fanns där i och jag kände lite så här, men ja det, det är lugnt mm. väskan, väskan kan åka med till Falun det är, ingen, det är ingenting som, som sabbar någonting så hon tog väskan och, och åkte vi hade diskuterat i flera, flera timmar faktiskt innan hon åkte om vi ville, ja, hur vi ville göra, jag och Theo, när, när vår liksom, dola nummer ett var tvungen att åka hem. För då var, det är ju alltid upp till det födande paret, hur, var man ska vara när man föder barn. Och nu var det frågan så här, vill vi vara hemma trots att vi inte har någon barnmorska i närvarande eller vill vi åka in? Och vi kom fram till att herregud, vi vill vara hemma. Mm. Men då tänkte vi så här. Är Ylva, vår andra doda intresserad av att vara kvar här och hjälpa oss när vi ska föda? När jag ska föda? Så är det guld. Och då frågade vi henne det. Liksom. Ja, vi, vi, kan, vi, kan, vi, vi vill vara kvar hemma om du vill vara kvar här. Vi vill inte vara kvar själva. Mm. Vi vill ha en, en till bra person här. liksom. Och hon sa, nej men herregud, självklart jag är ju kvar liksom. Det såg hon bara som en jättestor ära. Så då bestämde vi det att vi skulle vara kvar hemma och Ylva skulle vara kvar hos oss. Eh, när Maria åkte till Falun med väskan när hon stängde dörren då tog Ylva över liksom. Alltså hon tog inte över så, men hon tog över situationen som barnmorskorna skulle ha lett från början. Liksom. Mm. Och hon var så fruktansvärt bra. Hon, hon gjorde så otroligt bra jobb. För hon, hon, hon, hon släckte ner överallt. Hon, hon, hon styrde oss. Liksom. Hon sa så här, men nu tar ni fram de kläder ni vill att barnen ska ha när det kommer ut. Ni tar fram alla filtar ni tar fram alla tyger som ni har samlat på som En del tyger som vi visar, men det här är sånt man kan torka och slänga. Så liksom. ehm. vi har på sig med tyger och filter och sådana här alltså, såna saker. Ehm. Ni tar fram en bunker man kan lägga munnen kakan. Ni tar fram saxar så ska jag koka dem, ställde vi dem. Eh, så la hon det fint i, i paket så här ett paket för navesträngen ett paket för bla bla bla sådär, så vi hade väl tre olika paket som vi knöt om med snören mm. eh, så där och sen så amen, hon drog alla gardiner hon släckte ner, hon satte på, vi satte på en musik vi tände ljus så, så gjorde vi ordning i och så satt vi i bordet och så bara, hon bara nu, nu är det så här nu ska vi föda barn Mm. Nu är det ingen som kommer mäta någon magen. Det är ingen som kommer känna om du, hur långt du, mycket du är öppen. Det är ingen som kommer lyssna på några hjärtljud på barnet. Utan nu ska du föda barn. Och jag blev så, här, åh gud vad skönt. Ja det låter precis Äntligen. som exakt ja, vad du behöver ja, vara. verkligen. Jag bara så, här, åh. Ja, så vi satt, det var nästan lite eufori i köket. Jag och Theo satt i soffan och bara så här småfnissade. Det var nästan lite höga vi själva hela grejen. Och Ylva var bara, bara helt klockren. Hon servade oss och hon gjorde ordning. Och hon, vi, men, hon, hon var bara så otroligt bra. och Hon röjde runt i vardagsrummet. Och hon, hon hade någon tanke om att hon skulle göra det. barnmorskan gör, men hon gjorde ett. Otroligt, nästan bättre jag på säga men Hon tog över situationen på ett otroligt bra sätt Och så sa hon så här, Nu stänger jag av internet Nu ska mm. inte ni hålla på Med era telefoner, man ska inte sitta vid datorn Vi ska inte ha någon tillgång till Omvärlden på det sättet eller och så här, Dra ut hela sladdar Och stänga av allting Och vi var bara så här, gud Gud vad skönt, gud vad skönt Vad bra, gäst yes, det är någon som säger åt oss Nu liksom Mm det vi uppenbarligen inte klarar att göra själva. Eh, och så sa han så här. Okej, okay, nu, nu går vi och lägger oss. inget så här. Väck mig när du föder. Utan bara, så här, nu går vi och lägger oss. Mm. Så vi gick och la och jag somnade som en stock. Det var verkligen som att jag så här. Åh, Slappnade av. Ja, äntligen liksom. Äntligen någon som, som, som vet vad det är jag håller på med. Liksom. Eh, eftersom jag inte tydligen visste det själv. Och sen vaknar jag eh, strax innan ett. Av att jag håller i Theos arm krampaktigt. Och sen i byrån eller i hyllan som står bredvid sängen. Och bara, världens verk. Mm. Och jag var så här, nej, nej, nej, nej. Jag ska inte föda barn nu, jag ska sova. Jag var så sjukt trött. Jag hade varit vaken i tre dygn eller sånt där. Så jag bara, nej men jag ska sova nu. Jag kan inte hålla på med det här liksom. Så somnade jag om. Så vaknar jag igen. Och precis samma ställning. Och så bara. Åh, vad det är världens verk? Och så bara. Aha. Här kan jag inte ligga. Jag ska upp och föda barn tydligen. Liksom. Mm. Och jag var så dundrött. Jag var så här. Nej, men jag kan inte föda barn. Jag måste sova. Men jag måste ju uppifrån. För jag kommer ju vakna igen. Men världens verk. Liksom. Det var kroppen. Det var verkligen som att få en. en Alltså när, man får, när man ser en film någon som har otroligt ont när man så här, över kroppen åker upp i en kramp mm. det var verkligen så det var för mig jag bara, hela kroppen flög så här, vaknade och att jag var typ uppe i luften med överkroppen liksom mm, så det liksom flög upp av den. Ja, precis mm. tog, hela kroppen bara lyftes liksom. så gick jag upp lindade en filter runt mig och satte mig i soffan <laughs> och så lång kudde bakom huvudet så att bara, men här kan jag sova. <laughs> nu ska jag sova. Så satt jag där och försökte sova samtidigt som jag hade en enorma verkar. Nu kickade de. I, nu liksom. Ja, nu var det så här, Det var som att kroppen var, men nu kan jag föda barn. Vad kom de regelbundet nu? Ja, mm. nu var det intensivt. Klockan okay. var ett. Nu var det intensivt. Och jag blev så här. <clears throat> oj de var så intensiva och jag ville sova så jag bara mm, typ när de kom såhär och satt på soffan och stönade liksom och bara, ja men verkligen så här som mm, liksom högt som tusan så Ylva jag såg jag ögonblån hur Ylva kom tassande liksom och bara oj, oj ska du föra och såhär oh, så och, så och sa inte så mycket utan bara så, lät mig grymta på där satt och sig i soffan och stickade skitmysigt var det Inget så här massera fötterna eller klappa på huvudet utan bara så såhär ja, då sitter du och föder. Trevligt. Liksom. Kunde du hantera smärtan? Ja den var absolut hanterbar men Jakob vaknade. Mm. Eh, och då precis, precis innan Theo vaknade så, så eller precis innan efter Theo vaknade så vaknade Jakob. Och hon började gråta där inne i sovrummet och Theo tog hand om honom och så, såg till att han somnade om igen. Och då var jag så här: nej. Jag ska inte hålla på att låta. Mm. Och det, var, det handlade... Från början handlade det definitivt om att jag inte ville väcka Jakob igen. Jag, mm. ville försöka, ja, men jag ville att han skulle få sova så länge han behövde. Sen när jag insåg att Gud var mycket lättare det går när jag inte låter. Mm -hmm. Jag ska bara sluta låta. Liksom. Herregud, håll inte på. Så, nej, men så här, sluta låt. Du kan, du kan grymta in något. Så jag bara... Hm. Klippte det liksom. Inget, inget låt utåt. Och så bara, oj. Det här gick ju ganska lätt. Här. Det är ju extremt lätt när jag inte höll på att grymta. Liksom. Sluta grymta. Ja, bra, klart. Nu gör jag inte det mer. Det var jättelätt liksom. Och då vart verkarna mycket lättare också att hantera. Coolt. Eh, ja, det var, det var coolt och det var skönt. Och sen kom jag upp, Ilva så här drog fram alla påsar med tyger och sånt här och jag kom upp på på fötterna, kommer jag ihåg eh, för jag var ju så här, nej jag måste resa mig upp och sen ville jag ha, just det, det hade vi tränat på kvällen innan också jag var, jag var sugen på att sitta på förlossningspall mm. eh, och jag blev så tusan att vi inte fixade någon förlossningspall innan för det hade jag velat ha från början som, som alternativ liksom eh, och var bara, var ja, men det är klart att du ska ha en förlossningspall. Vi fixar den. Mm. Hon var så, ja, fortfarande så himla imponerad och tacksam över att hon var här. Så hon går iväg hon bara, ja men en förlossningspall ska vi fixa, inga problem. Och det gjorde hon alltså till kvällen innan. Då tog hon två stolar och så ställde hon bara dem kant i kant med varandra så här. Så att jag kunde med ryggstöden det är svårt, det är svårt att visa i podden, men de står så. Så <laughs> <Sluta. laughs> ja, det står en stol här du visar ju med händerna ja, ja. och så står en stol där de står, de står kant i kant med den de står alltså som om eh, om, de, om det skulle stå fyra stolar i en fyrkant är det så att den står så eller mm. den står mer här i kanten så att säga så Aha, de står kant i kant. som i ett V liksom Ja precis mm. så, så ena fittsarna eh, bildar ett V ja precis så höger Höger framkant och vänster framkant, alltså hörnet på stolen längst fram, de mm. står emot varandra. Mm. Men ryggarna står inte mot varandra. Mm. Utan de står så att det är ett hål emellan mm. sitsarna. Mm. Så att de står ihop med, med, med ena kanterna, ena hörn på stolarna och sen så är det ett öppet hål. Ja, ett öppet hål. Det är ett hål som man sitter när man sitter på stolarna så sitter man mitt emellan stolarna. Då har man stöd för båda låren. Och jag har satt så pass långt in på stolen att jag hade öppet under rumpan. Så att hålen under rumpan som jag satt på. Och sen hade jag stöd för båda låren. Mm. Så jag satt ganska brett i med benen så. Mm. Eh, så då fick jag liksom en förlossningspall. Mm. Och det var superbra. Och så när jag, när jag satt där i soffan så bara, mm, jag sitter på den här förlossningspallen. Så då typ staplade jag upp med intensiva verk, verkar liksom. eh, Och satte mig på den här stolen och hade morgonrocken på mig. Eh, och så satt jag där och det var bara så otroligt bra. Det var så skönt för att jag ville inte behöva stödja mina, mig med fötterna. Utan jag ville ha fötterna upp från luften. Och så ville jag inte behöva stödja mig. Alltså jag ville inte behöva stå på benen Utan benen skulle få hänga fritt Så att säga mm. Och så skulle jag bara ha Det jag skulle behöva koncentrera mig på Det var verkarna mm. Resten av kroppen skulle behöva vila Så jag satt där en stund Och sen efter så bara shit jag måste skynda mig Jag måste skynda mig av stolen, jag måste skynda mig på golvet För det var det bråttom eftersom intensivitet, intensiteten I verkarna var så ja, kraftig liksom så ner på golvet och sen hängde jag mot tio på något vis. Han satt på huk på golvet och så hängde jag mot honom och ville bara längre och längre ner mot huvudet, med huvudet i, i, i backen så. Jag kom längre och längre ner. Sen efter ett tag så var jag, nej men jag ska upp. Jag måste upp liksom. Jag måste vara upprätt. Jag ska inte det precis det här jag inte ska göra. Jag ska inte hamna på golvet. Ehm liksom. mm. um. Och sen tvingade jag mig själv mellan varje verk, fast jag var så trött, alltså rent sömnmässigt jag trött. Så tvingade jag mig själv varje verk att vakna, att öppna ögonen och prata. För att jag inte skulle hamna i den här dvalan mellan varje verk. Och för att jag skulle orka ta nästa verk. Mm. För det var det jag gjorde fel förra gången. Eller gjorde fel, men jag gjorde så förra gången att, att jag så här bara somnade mellan varje verk för att jag var så trött. Mm. Så jag tvingade mig själv att öppna ögonen och prata med Ilva och T och bara så här. men bla bla bla. Och diskutera vad hon ville och Ilva gav med lite rismjölk och så här för att få lite krafter. Och sen, ja, nu måste jag upp, liksom. Då vill jag högre upp med, med armarna. Jag ville luta mig, vill kunna hänga på någonting. Stående med knäna på golvet. Så då kröp jag. <laughs> Och en väg emellan så kröp jag bort till soffans armstöd. Det är en ganska stor soffa med ett breda armstöd. Så kröp jag bort dit. Så stod jag och hängde över soffkanten med armarna. Och sen hade jag rumpan rätt ut i luften. Och sen ah nej det är för hårt för knäna. Jag måste ha någonting under knäna. Och Ylva bara, för fort dit med två kuddar. Och sen lägga ett tyg över för att inte kuddarna skulle bli jag ifall, ifall jag skulle till och föda där. Liksom. Så. När jag väl stod där så. Ulva, hon är helt klok. Hon sitter i soffan och stickar. och Jag fick bara känslan av att jag födde barn. Mm. Det är ingen liksom big deal. Jag födde barn här. Och det var ju så. Det var precis så, så det var. Och Theo satt bredvid då. Sen säger Ulva så här. Ehm, Malin ska du känna efter hur långt ner barnet är. Mm. Och jag bara, jag ska bara, äh. och så bara, kom det en verk och så tog jag emot den liksom. Och Theo eller så säger ilva så här och jag bara för jag kände liksom att jag inte kunde riktigt ta emot hennes. utan jag bara jag bara, jag hörde henne men jag så här men det är oviktigt det är så långt inte är det inte gång ett, liksom. Mm. Det kommer dröja jag tag till det här. Så säger Ylva såhär, men Theo du kan känna efter. Och så gjorde han det. Och då så säger han, ja här är det säger han. Och det är alltså ytligt, väldigt ytligt. Huvudet. Ja. Och jag bara, bullshit. eller så här, nej va? Det är liksom, du måste ha känt något annat. Du måste ha känt fel. Så jag bara så här Va? Du kan ju, nej, liksom, det stämmer ju inte. Så jag, tvungen, jag måste känna efter själv. Det här kan ju inte stämma. Så bara, men, han är, alltså han var nästan ute. Mm. Eh, och jag blev så här, eh. Och så var jag tvungen, jag var tvungen att så här trycka lite. För bara, ja men shit, det är hans huvud. Det är bebisens huvud. Så bara, men gud han är nästan ute. Det är ju bara krysta lite. Liksom. Eh, så jag tog i lite. Och det hade jag liksom inte gjort innan. Jag hade inte krystat någonting. Utan jag hade bara låtit kroppen göra jobbet. Jag hade ju typ kryssat lite grann när jag kände för det. Alltså när jag verkligen kände att jag behövde. då lite så. Och sen hade jag liksom slutat. Så kroppen fick göra jobbet. Mm. Jag tog inte i någonting under hela kryssningsarbetet. Jag bara liksom stönade när jag behövde kryssa. Mm. Under den mest intensiva. Liksom. Sen slutade jag och så fick kroppen göra klart verken själv. Och det... Gick lagom, det innebär att det resulterade i att det gick lagom långsamt för barnet att komma ut. Det resulterar i mindre komplikationer, man spricker mindre. och barnet, ett... barnet behöver inte åka in och ut, in och ut, in och ut, utan barnet åker långsamt, långsamt utåt med hjälp av kroppen. Det, är inte ett, det blir inte så forcerat. Nej, här. precis. Jag, jag tar inte i för kung och fosterland liksom och skriker och, och ska krysta ut barnet utan kroppen trycker ut barnet. Men då kände jag barnet och blev så här peppad. Bara, Shit, nu har jag snart en liten korv här. Liksom. Liten babys, menar jag. Så då var så här nu vill, jag, nu vill jag krysta. Så då var så här... Fick jag ut huvudet och så tog jag ner handen och så kände jag. Jag kommer ihåg att jag kände hans. Eh, bara, oj bara ojittade ögonen. Och oj, där lilla näsa och så lilla munnen. Och det var jag så här, mitt i en krystverk Och han, jag känner hans ansikte och hans huvud. Och det är så här mjukt och varmt. Och jag var så här, ja, så propp. Så, så höll jag handen mot hans huvud så här. Och det gick så fort när han väl kom ut så att varken jag Lilla eller och han tar emot honom så han, ja, han ramlar väl två decimeter på sin höjd med kroppen för jag håller i huvudet så här, håller emot hu huvudet med handen så ramlar hans kropp ner på kuddarna som ligger under mig liksom. mm. och sen så precis när han har kommit ut så ramlar han ner där liksom väldigt mjukt och försiktigt så tar jag upp honom i femnen och sen så rullar jag runt där bland tyger och blod och allt vad det är. Mm. Liksom håller honom i famnen. Och jag var lite så här, men nu vill jag ha det här första skriket. Så jag, typ, jag hjälpte honom på tröven. Jag slurpade ut med faktiskt min egna mun ur hans näsa. Alltså fostervatten och släm och sånt. Alltså bara pff, ja, sög, jag sög, jag sög ut, ut Jag sög ut med min egen mun. Jag tror jag sög ut två eller tre gånger. För att, för att verkligen vara säker på att det var helt rent. Och bara, det, var, det kom ju ingenting. Det var ju inte därför som han, det var inte den hjälpen han behövde. Utan ilva bara, ja men vända lite upp och ner. jag sa okej, okay, plått, plått. Så bara, äh, ska jag kan. <laughs> det, det är ju det de gör barnmorskorna, de junglerar ju lite med bebisarna för att de ska ja, ja men precis, kom igen nu liksom. nu kör vi nu är livet här så då började han skrika lite och sen satt vi där och var lite förundrade och lite tafattade ett tag över vad vi hade åstadkommit och sen sekunden han kom ut så vaknade Jakob och kom upp Ilva gick in och hämtade honom så han satt i Theos famn och halvsov jättelänge innan, innan han bara så här vaknade och bara såg att han hade fått en lilla bror oh herregud vad mm. var, var mysigt och det var så fruktansvärt mysigt och det enda, det är också en sån här grej som jag kommer minnas för alltid, det enda ljuset vi hade det var en kandelaber som stod på, på vardagsrumsporet så det var jätte. det var mysigt och mörkt och burrigt. och det var precis så där som jag ville, som mm. jag önskade liksom. Det var mm. ingen som tände någon strålkastare, och det var ingen och det var inga datorer, det var ingenting sånt. Det var helt så här störningsfritt från allting. Och så kom han ut och så bara satt vi där bra länge och så fick jag en massa filtar om mig och så. här. Moderkakan. Ja. Moderkakan, ja. Ilva bara säger, ja, nu, nu vore det bra moderkakan. Man ska ju helt få ut moderkakan inom en timme, säger de. Mm. Jag hade absolut ingen aning om hur lång tid det hade gått. Jag hade ingen koll på när han föddes, så där. Ilva hade ju koll på det. Mm. Men jag och Theo hade absolut ingen koll på det. Så hon bara så, här, ja, nu, nu är det bra om moderkakan kommer ut. Så, och jag blev så här, ja, gör det då. då? Hon var ja, men dra lite i. Jag drar lite i det. Så här. Drar lite i sängen så kryssar du lite försiktigt så kommer det komma. Ja. Ja, Okej, okay, så jag alltså drog lite försiktigt och så kryssade jag lite och sen bara popp. Och så bara. Men, va? Så där lätt var det inte förra gången jag födde barn. Mm. Då var det så här. Då trodde jag att jag skulle föda en elefant till. Och liksom. det var så här. Aha, det var så enkelt. För det var, jag låg ju ner då, det var en helt annan situation. Och sen fick moder, eller sen fick Mövelsträngen pumpa färdigt och sådär. Och sen så hämtade Ylva steriliserade grejerna. Det var en steriliserad sax och var det två band, så fin, jättefina band som vi hade plockat fram. Sidenband. Och så knöt vi om runt Mövelsträngen och så klippte vi. Så då var han avnavlad. Och navelsträngen var så här Vit och väldigt slapp. Så han, han hade fått allting väldigt bra och mådde kakan. Men så här, vi tittade lite snabbt, Ylva tittade lite snabbt på den. Sen tittade vi noggrannare på den sen. Och då var jag så här, ja men hon bara ja, men det, den, den, ser, den ser bra ut. Men mm. Så att pratade var, vi Att den var hel och så. Ja, precis. Och mm. att allt hade kommit ut. Och sen pratade vi med barnmorskan om det också sen. Mm. Och hon beskrev så här men, den ska se ut så och det ska inte vara några hål i den det ska inte vara några lösa bitar och här grejer. Och... Är det så att det har blivit någonting kvar- så kommer det komma ut. Mm. Liksom. Det, det, det, det, ska, det är ingen fara. Men är det moderkakan helt- så ska allting ha kommit ut. Och det var liksom... Och så satt vi i soffan sen- och åt lite macka- och drack lite rismjölk- och fick lite så här av li ilva och sen, ja Upp på toa, in i duschen. Och sen det bästa av, det bästa av allt- efter en förlossning- det är att krypa ner i sin egen säng. Ja. Med bebisen. Ja, alltså gud vilken gud vad det var skönt jämfört med förra gången. Krypa ner i våran säng med, mina, med, med våra sängkläder, mitt täcke, skinn på bebisen, lägga filten på bebisen, tända ett ljus, det var helt mörkt. Och sen sov vi liksom som fyra stockar i, i några timmar. Och Babisen hade tagit bröstet i soffan redan. Så han hade ammat redan. Och han hade fått den första mjölken och allting sånt där. Så allting funkade. Och Ilva, hon bara sa: Nej, men nu åker jag hem. Du var mysigt. Ja, Och jag var så här: När vi vaknade sen på förmiddagen så var jag så här: Jaha, nu har vi fått barn. Vi fortsätter livet. <laughs> Nej Men det var lite så här: jätte, alltså skön grej liksom. Nu, nu behöver vi inte gå till läkaren för att undersöka barnet, och vi behöver inte åka hem. Vi behöver inte klä på barnet med en massa kläder, sätta oss i bilen och vara starka. Vi behöver inte. Ingenting sånt. Vi behöver inte träffa en massa människor vi inte känner. Helt lugnt liksom. Upp och äta lite. Duscha lite igen. Pussa på, alltså jag var ju, jag låg i sängen i tre dagar i stort sett. Mm. Två eller tre dagar. Och bara myste liksom. Då började sedan låg där och sprattlade. och Vi började sätta igång direkt med scen. Så han, han trippade så alltså, i det där bäcket. Liksom. Det var så här, Bara helt lugnt och stilla. Mm. Jätte Är du nöjd med din förlossning? Ja. Ah. Jag är jättelig med min förlossning. Så tänker jag så här. Hur ska du bli nästa gång? Då ska jag vara helt själv och gå till skogen och att en kåta eller det, liksom? det ska alltid ja, bli värre? Ja, ja men precis. Vad jag vad vad kommer jag vilja nästa gång? Hoppas det bara är så enkelt för mig att jag känner att vill jag föda på BB så föder jag på BB, vill jag föda hemma så föder jag hemma. Ingen mer med det liksom. Mm. Hoppas jag inte blir så här att det ska bli att jag ska uppnå något mer liksom. för mm. det vill jag inte. Jag ska, bara, jag ska bara tänka på hur bra det har varit att föda hemma för mig och oss den gången. Mm. Kan det bli lika bra nästa gång? Eller är det bättre att vara på BB den här gången? Såna grejer tänker jag. Mm. Ja, vad spännande. Det blir den till alltså. Ja. <laughs> det kan du hoppa på sätter. då. Jo, men det är klart det blir. Då kör vi en förlossningspodd till sen hoppas jag. <laughs> Absolut. Jo, men det, det blir det ju. Det, det är inget snack om saken. Mm. Jag, jag, jag, jag, jag har ju drömmer ju om den här grejen med att ha barn i magen. Sen hoppas jag att nästa grej det att blir lite roligare mm. än den som var. Ja. Lite lättare liksom. Men det blir den. Att livet ser lite annorlunda ut. Du jobbar ju på det. Ja, precis. Det blir det säger jag tvärsäkert. Du vet ja. jag är ju inte om... Nej, men det jag hoppas vi Antagligen. På. Ja. Ja, utvecklas ju. Ja, men precis. Stupighet. Ja, just det, vi vägde honom i sängen. Medan jag hoppade i sängen. Och så på en hushållsvåg. I en, en ungs fast form. Med hans filt i. <laughs> så då satt där på golvet och lyste med ficklampor. Och bara, ja, jag tror att det är det här. Vi bestämmer det. Det var roligt. Att vi så här gissade hans längd och vikt. Alltså hade det varit något avsevärt konstigt då hade vi såklart bett om hjälp. Men det var verkligen en fullt normal bebis. Så att... Ja. ja. Vad härligt. Det var den förlossningen. Det känns som att jag fick en flashback över året som gick nu så här. Mm. Och så den där lilla korvan i magen som vi hänger med. Mm. Men jag är nöjd med förlossningen, verkligen. Bra. Ja. Det låter. Det var, det var så här, ja men sluttampen blev bra. Mm. Ja, liksom. den låter otrolig alltså. Ja. precis Precis som, som jag önskade med första också liksom. Ja. Fick, jag, fick, jag fick lite revansch. Ja, ah, jag skulle precis fråga om mm. du har någon så här revanschkänsla. Ah, jag fick lite revansch. Så var det ju definitivt. Mm. Det är superärligt. Och så himla stärkt på så många andra sätt som det går lite att förklara. Mm. Men det... ja. Ja. Utifrån så tycker jag att allt det här verkar ha varit en så jävla grym upplevelse bara. Ja, Precis. Bara, alltså Som att det har varit jätte, jättebra för er. Ja, det var ju det. Ja, Det Aha. var ju det. det var, och det var väldigt um, rätt tid i livet att göra den. Mm. <laughs> härligt. Ja. ja, verkligen. Jag har faktiskt inga fler frågor. Nej. Ja, det var det var det hela. Ja. Om inte du har något du vill tillägga. Nej, jag, jag, jag är jättenöjd. Mm. Det låter inte som att baby är är jätteledig. <laughs> och kan vi passa på och Ja, vi får göra det. Tack så jättemycket för ja. att du berättade. Ja, tack. Yes, tack. Puss och kram. Puss. Säger jag här <laughs> helt spontant.